o kulle bila të ndalale, o kulle ndalale të minar, të ndërruar besimtar. Një për qështjeve të të vuhidit, dhe të kunder të sëti që është shirku, e cilët duhet sjaruar sot, është dhe qështja e tëjërës. E tëjërë është një fjalë në gjundë në rabë, të cilët kam paspërdohë rabë të kurë, dhe kishin përqëllim me anë të saj diçka një loj veprimi, një loj besë të tunije e cila konsiderohet shirkë një stama. Dhe për parën se të fillojmë të flasin për të gjithë desha të tërheqë vëretin për diçkat dhe qanë lidhje me përkëthimin e termave. Këtë termën të jera e përkëthejnë, dhe më thënë shumë përkëthujës kërë përkëthejnë dhe e vendosin nësa një termë. Kjo fjallë të j Me sa di unë vetë nuk ka. Nëse ka, e fëtë do më zoshme që të përkthejet në gjurë në Shqipe me fjalë Shqipe. Kurëse sot që ndothë, përkthejen si punë e kësaj fjale, fjale të tjera, edhe në vënd që të përkthejen në gjurë në Shqipe, përkthejen në gjurë në Angleze, edhe lijen, gjurë, lijen në gjurë në Shqipe me fjalë Anglisht. Ne, po qësit kemi nevoj për fjalë Angleze, më mire le marabishtë të, si që është edhe themi tyra, dhe u shpjegojmë njerëzve që njerëzit ta mësojnë vetë çka kuptim ka kjo fjalë, edhe mësojnë një term tjetër. Mësoni një term tjetër, Islam. Ndërsa ta përkthejmë ne të nga shqipja, dhe ta thojmë në anglisht, që njerëzit pasa ta mësojnë atë termin në anglisht, duke mos e ditur hiç se çfarë do të thonë në anglisht, sepse është gjuhë nëse shqipe, kjo nuk është për Islam, kjo është pjesë që nis bisht perëndimit po a them kjo është pjesë që ni zbisht perendimit duhet patjetër për, për të kuptuar njerëzit thua çon aty një fjalë anglisht ose fjalë italiane pastaj do të, të përkthesh atyrën shqip domethën ta kapur veshin mbrapsh nekojë që domethën politesata nuk e kuptojnë merrë termin arabisht lihet si ç'është që njerzit të mësoni një term të ri edhe pastaj shpjegovu atë edhe hyn një tek njerëzit që një kanë term islam sigurisht ka hyrë termi tauhid te tauhid nuk është Tu gjithëmtë në çdo rast, e përkthejnë atë ngjush shqipe. Edhe u mëson njerëz do kuptimin, edhe shpreh pase tauhid ose njësi me radhë, edhe e kupton njerëzit. Kjo është ideja dhe e them të llogjes sepse këtë fjalën tjetër unë e kam gjetur se kanë buxhur disa vlezh që kanë shkon po këtu libr me radhë dhe e kam orthym këto me një fjalë se cilën unë vetëm kuptoja. Mundi një lojterm që sekson ngjush shqipe. Shqipe dhjet, aja ka fjelore dhe dhjet se sa fjel ka gjithaj. Ideja është dhe më dhënë që e, më duket më hishme për ne që ne të këthejmë e terma vë islame. Dhe fjelë të tijera, në një gjurë në arabë e vina fjelat tajrë. Tajrë do thot zonkë. Arabët, nga mësë përdovër të kërë zëjqë, për të marrë vesh fatin e tyre, për të marrë vesh fatin e tyre, kur dëshiron dhe të kush për të të u të th në të një zog dhe e nchon ta hidhë. Po tikte zogun nga ana e djathtë, thoshte udhëtimi që do bëlësh hajër dhe nisën. Po tikte zogun nga ana e majt, thoshte udhëtimi që do bëjë në sherr dhe nuk u niste. Edhe nga këo pasaj është zgjeruar ky lë term në gjuhën arabe, edhe e shprehur domethënë tiera nga felet Tahir që do të zogësh këto tiera, domethënë çdo lloj dukurie që, që ndodh të cilën njerëzit e lidhin me fatin dhe të ardhmen e tyre. Duke menduar se kjo lloj dukurie dhe pse mba në jashtë nuk ka lidhje, ajo në të vërtetë mund të ketë një lidhje të fshehtë sipas tyre, për të cilën mund të ketë harë ose sheh. Shembull që ndodhin sot këtë gjëje është njerëzit tonë. Kur qeni, ë lëshon një lloj britme jo të veçantë. Jo, jo, lehjen, pa të cilat atë lloj britme tjetër sigurisht kanë. Qeni, po kjo do të thotë që vdesi njëri. Kjo është lloj besotnie që është quhet tira, sipon eksajt se si në bën arabët dikur. Ëngjashme me këtë është kur dëgjon një lloj zogut veçantë, i cili këndon, po ky lloj zogut këndon sepse ky domethënë ndjell sherr, pra i ti domon do të do vdesë njëri. Një kohë që Allah i mëdhuruar, me më atë që shohim ne, dhe që dimë nga argumentet fetare, nuk dimë që Allah i mëdhuruar të ketë bërë qenin ose të zogun shenjë ose shkak për të sjellë hajer ose sherr dikujt. Kjo është domethënë një lidhje gabuar që bëjnë njerëzit, që quhet besotnia e cila e thonë, e thonë jonë shirq. Edhe të tjera gjëra si për këtë, kësaj disa njerëz besojnë shembull, një ditë e javës është tersë, është ditë terzi dhe për këtë arsye nuk lejohet ja të hapësh të marrësh atë sepse do kesh do kesh fat keq për shkak se e bën kjo gjë. Domethënë e lidhin fatin e tyre me disa lloj gjërave të cilat nuk kanë lidhje në të vërtetë. Me ditët, me muajt, me netët, me kafshët, me shpendët, e me rafë. Kjo është dukuria për cilën deshën të flasën mësot. Edhe kjo dukuria qëtë tijera. Qëtë tijera. Edhe kjo është duane në në cilën të amësitë muslima në tëllë i forme. Allah i madhuruar ka thënjë për të në Kur'an. Të rëgom për musbesim tarët. Dhe i dha gjatë umul hasën e të kalu e lëna hadhi. O i në të simë hum se jetu i jetë t Pela inna ta'irum inda llahi bal aktharum walakinna aktharum la ya'lamun. Sot Allahu madhruar, kur u vijn atyr ndonjë mir, thoshin kjo është e jona, ne ka ardhur se ne meritojm. Dhe kur u vijn ndonjë keqje, ata thot ë uh, uh, mendonin se kjo e keqje vinte për Imusën dhe, dhe shokët e tij. Domthonjë tira do mendonin këtë lloj mendimi të keq tira, domthonjë që mendonin që Musa dhe shokët e tij ishin shkak për fatin e keq. Në është kaktarë Përsi edhe i një fatit keq Këshu mund, me ndonë të mund Me ndonë të faroni me ushtri e di Që e keq i fina musa Dhe, dhe, dhe shok të ti Pase të do të vaj madhura E la inë në më ta i rumin dhe Allah Por ta i rityre është të kallahu Dë më thënë fati tyre është të kallahu Një mirë dhe i di, keqi Thotë për shumit se të tyrë nuk e din Për shumit se të tyrë nuk e din Kjo të rëgon Kjo e dhe të rëgon që mos Që herët, këto në besut një të keqë, që fati pas ka lidhje me disa njerës, dhe më thonë disa njerës të ndjellin fatin e keqës të mirë. Shemë gjithë është u tjetë që më, më kujtu më më mënda lishës që e bëjnë njerës dhe sot, kur të kujtë vjën nga gjenazja, dhe kan, e kanë përkishët të takoshtot, direkt, dhe të lajë duër, dhe të betë veprime, të veprimi, se po e takovë të të kalon vdekin e të, të, të ty, dhe më thonë dhe kjo dhe gjerë në më një kjo, kjo është kjo është shirkë, gjithë të konzorën shirkë në islamu dhe këta në jenë veprime të cilë nuk i tako një muslimarë të i besoj edhe të bëzoj në to, po të këtë frikë për i tyre thashtë që kam bëzbesuar që në kote hershme besoni që i keqë e vindhë prej musës dhe për shokve ti dhe fati isha ta dhe më thonë nuk kam bëzbesuar kash kash e, thënë, që nuk më thonë keqë si që bes pak edhe më të, domethënë më, më të drejtë se këta mushrikët e sotëm. Pse se faraoni, edhe pse ishte mizor, edhe pse ishte i keq, edhe pse besonte te identiteti i tij që kishte më radhë dhe besonte vetëm atë që ishte Zot, ai në veten e tij dinte që Musa ishte i vërtetë. Ai dinte që Musa ishte i vërtetë. Edhe pandi thoshte Musa, mos faul fare, sepse ti po rendjell keq. Domethënë sigur e dinte që po qenë se do të kundëstonë ato lloj njerëz divinë keq, po divinë keqja. Prandaj thoshte ti po rëndjell keq, ti ndjell keq, i thoshte Musa, më shok më shok te ti. Edhe do të llojë madhuar të keqe nëpër musës. Fati i, i mirë në i keqin saq tu të qallojë madhuar. Un nuk ushtej shkëtarit të keqes. Dhe s'u të llojë madhuar ka treguar për banoret e në Surja Yasin, Yasinit, të cilu erdhin profetët, edhe ata u dhan profetëve qalu inna tatayarna bikum, fane, po po na po ndilli, do na vjel, sigur po po ju po na sint të keqen, po na duket sigur ju po na ndilli të keqen. Edhe pse e ndjehen mendon këto lëgjë, sepse ata u flisin për Hajer, edhe këta nuk e panonin Hajerin atyre, i refuzuan tre profet, edhe pastaj kishin frikë se mos u vinin në dënim. Edhe thoshin ju burshaktar përpara dënim. Jo mëdhej se mos sa kishin fol farë. Edhe këtë bën shumë njerëz, oh mos fol farë për botën tjetër, do nuk e di më mim ose di ish farë, sepse po e dinë kanë frikë se çdo do ta refuzoj, po refuzot do mvi keq, do. Ky është thelbi i problemit tyre. Tho dhe Dhoj Madhur, kalu, ta irukum ma'kum. Edhe këta profet u thonë të tue njerëzë, thonë, ta irukum ma'kum, dhe më dhe në keshja të cilën ju me ndoni se vjen për nëshë e kinin dhe vete, dhe dhe keshja vjen për njush, nuk, nuk, nuk vjen për nëshë. E inë dhukirtum, belën të mkohum, musrifon. Pse u erë ka keshjën nga ne, pse ne po u brukujtojmë ju vë khejë, parë e u vje ka keshjë për nëshë, por ju thotë jeni njere si e keni Djësoj profeti sallallahu alejhi wasallam ka treguar që kjo lë besotnie që besojnë njerëzit të cilët mendojnë se disa njerëz ose sende ose kop ose kafsh ndihillen keqen, kto janë besime të kota që nuk kanë vlerë. Thell profeti sallallahu alejhi wasallam la adwa wala tirata wala hama wala safar. Ka treguar disa gjëra ka thonë nuk ka smundin gjithse. Jo në mendim, nuk ka smundin gjithse. Nuk ka tjera, për cilën për flasën Nuk ka hame, i thonë bufit Nuk ka buf Gjithashtu nuk ka safar Safar që të muaj i, I cili është thënë, Mas muaj, muaj të hajgjit është Pas idhuan, muaj të muaj të muaj të muaj të muaj të safar Nuk më thonë muaj të dujt i vitit hënar Tho të profetit së rasën Nuk ka smunën në gjitëse Nuk ka për qëllim që smunën në gjitëse Nuk eksistojnë Po ka për qëllim më ansaj kjo është figuron në për hadithe të tjera. Ka për qëllim që smundja ngjitse ngjit vetëm me lejen e Allahut. Për këtë arsye, hadithi i të Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem, nga që e pohonte që smundja ngjit, e ka ndaluar që një person që është i shëndosh të hyjë tek ajit smundës ngjitse. E ka ndaluar të ulëjë. Gjithashtu Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka thon kur të dëgjoni për taunin, i cili është një smundë ngjitse, tauni që i thon mortaja, jo shipa, është smundë ngjitse dhe vtëjës në shumë njërës për sajë ka dhe në kur të digjoni që ea ka rënë një vend, mos shkoni atje dhe nëse jini në të, mos dini për e ti vendi pse që mos në gjitët ku firin ndarës si që mos në gjitët së mundja kjo të rëgojnë që profetës rënd e njërë dhe e parënohë që së mund e një gjitë kur se këto më onë, atër që dhimi mojimi tu është, si është që së të rëgunë në hadit dhe tjera pajl bin Nabiy ne jo, ajoh me caktimin Allahu subhanahu wa taala. Pra ai trëgoj një fshatar shkon te profeti sallallahu alaihi wasallam edhe e pyet për këtë gjë. Dhe i thot profetit se nuk ngjisim smundin. Ai thot po mirë do te deveja mund te smur edhe edhe gjithë tjerave. Ai thot permes te profetit sallallahu posht po te para pa, te paraskuqen gjiti. Do vono kta kon ne themi so por shon qe sidas mund ngjitse. Kur nga erdhi fillimin, nga erdhi filli, me rregull dashu ngjit vazh de zinxhiri. Po fill nga erdhi, nga i malli Zot. Tu është qëllimi hadithit që, që thotë domthonjë që nuk ka nuk ka smunë gjitë, domthonjë nuk vjen vet. Po vjen me saktimin e Allahut më dhur. Gjithashtu edhe tjerë, nuk ka tjerë. Domthonjë nuk ka ndikim e tjerë në realitetin në fatin e fatit të njeriu. Prandaj mos mendoj njeriu se fillan ditësh tërëz, fillan muajë tërëz ose domthonjë kafshë ku bën u, u siç bën qent ose domthonjë po qjesë ndodh diçka tjetër tërëz, nuk ka lidhje. Gjithashtu zot lahamë, nuk ka nuk ka buff. Pikni celav leze. Nuk ka buff. Nuk ka buff. Ka për qëllim Profetul sallallahu alajhi wasallam sepse arabët të njëjtën gjë besonin tek buffi. Besonin që buffi, domethënë ka ndikim të keq. Po qëse qëndron në një vend, domthonë ai, domthonë këtu rrugë është tarrs, ndonjë. Edhe thosh nuk është e vërtetë Profetul. Buffi nuk ndikon për për për keq as për mirë, hiç, është kafsh, shpend, ka punë vet, nuk ka lidhje domthonë me Më dhe në madhës, më mirë se në asmë të keqen. E mirë dhe e keqe vjen prej Allahut Subhanetaleh dhe nuk vjen prej kafshëve. Gjithashtu thuaj vola Safar, Safar është muaj i tash i dytë i Hijrit. Edhe gjithashtu the muaji Safar nuk ka ndikim të keq, sepse Arabët kanë pas besuar dikur që muaji Sever është muaj i ters. Kanë pas besuar që muaji Sever është muaj i ters. Edhe Prandaj edhe Profeti sallallahu aleyhi dhe celle nuk ka lidhje, kjo gjë gjithajse është besim i kotë, pasme to Buhari dhe, dhe Muslim hadith. ë Kjo të regojë që këto dhe bestutinishë në bestutinit të kohëta edhe nuk duhet që pesintarë të besojë e të të merë me ta. Por kundra zi e keqe dhe mira vinë me të saktimi në Allah dhe ato kanë shkakt të cimë dhe përmoni në fundin shumë venej në Allah. Të regojë një i krime thot ishim ullu me Ibna Basin edhe kaloj i thot të mbi në një zok dhe filloj të zoku duke, duke dhe më thonë quar zë si zosht e tha një person ha Nuk ka as mirë as keq, pritet të kundërshtoj direkt. Por mosën për mos e planuar të logjjes, sepse kjo nuk lejohet fenisave që ju të besojë diçka të tillë. Normalisht këtu ufit për zokun, përfshihen të gjitha gjërat e tjera të ngjashme me ta. Edhe ajo që i përfshin këto një ide e përgjithshme është, domethënë tek të era është i njeriu të besojë që Allahu ka bërë shkak për mirë dhe për të keqim diçka që nuk është shkak në të vërtetë për i Allahut subhanuhu. Domethënë çdo gjë që e bëson njeriu që ajo është shkak për sherrin dhe për hairin, të cilën s'e ka bërë Allah shkak. Ase ka treguar Kur'an, ase ka treguar Sunet, profeti sallallahu alajhi wasallam që është shkak për të mirën për të keqen, kur njeriu e beson atë që ajo sjell shkakun sjell të mirën të keqen, ai ka bërë shok Allahu subhanahu wa taala. Ose shik mat, ose shik vogël, në bazë asaj që beson ai në lidhje me ta. Ji dashur tregon Tausi, nxësim në, në Abbasit. Tregojë Tausi ja ishte me një shokun e tij nduhtim Edhe dëgjoj një korb duke klithur korbi. Edhe kur dëgjoj zërin e tij, ky person i tha hayr. Edhe i tha Tausi, "Çfarë hayri kanë dhënë?" I ktha mos u shoqëro me mua. Domodin nuk mund të parësh shoqërim me personin i personi cili bën shok Allahu mallëror. Gjithashtu transmeton Ibn Mesudi radhiyallahu anhu se ka thënë, "At-tira tu shirk, at-tira tu shirk." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ne nga Ibn Mesudi ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam tyra është shirq, është i bësh çokoladë mëdhuruar, sepse beson që haj edhe sherr riva për dikuti të për çokoladë mëdhuruar ose beson se Allahu mëdhur ka bër shkak për haj edhe sherr disa gjëra të cilat nuk kanë vërtetëta që ka haj edhe sherr të ta. Për ne dë Omeri kur shkoi te Gurizi dhe e puthi, por mos menduar njerëzit që haj edhe sherr vin prej ti, tha që do të gjen gjith. Unë di që ti e gur, nuk bën, as do bie as do Por vetëm se kam parë të dërguar e në Allahu sallallahu alaihi dhe pa të kaputur për ne po të po. Mëzim për gjithë njerëzit që ata të kuptojnë që hajri dhe sherrri janë prej Allahut dhe nuk vjen prej gurëve. Fot Ibn Mesudhi nga profeti sallallahu alaihi dhe ka thënë, at "Ti at do të shirk, ti do të shirk." Fot dozë dhjetë njerëj për ne shumë të vinin vezvese për shejtan në lidhje me këtë, por Allahu e largon të më antë mbështetjes tek ai. E largon Allahu. Mund të Allah. më të sillë shejtan vezvesë njeriu ti thotë që uh, shikoj, kjo e keqë tjetër di për për shkaqet asa që ndodhin, çuo qeni bëri shumë drejt mos e vdiqi person. Të gjitha besesa nga shejtani. Ne dëgjojmë qenë fot duke qlitur të gjithë çdo ditë. Sa herë thietë Tezani, qeni vënë të qlitë me tillë. Varësia jo është rësye. se thajësh qenë shejtant. Kjo është arsyeja. Si është treguar në për hadithe, ai doon qlitë të doformë sepse shikon shejtant. Nuk qlitha as për sherras për haje. Shikon gjindët Kërë këndohet e zanë e ata e mbathin A i shikon duke mbathur dhe këllith Gjithështu Të rëgohet nga blëmë në amër Se ka thënë Shoku i profetis sallam sallam Ka thënë A të person të cilin e këthen tijera E këthen mrapshë nga veprimi që ka të shirë të bëj A i ka bërshok Allah Ka bërshirë Dë më dhe nëse një person Dë gjënë një korbë Nëse një person dë gjënë një korbë e cili bën një lloj zori thotë kjo është kjo është shembull. Edhe pastaj nuk niset në udhim sepse ka frikë se pa dëgjoj këtë, ai ka bërë shokollatën e në dhëruar. Nëse një person ka dëshirë të ikë diku dhe thotë nuk po ikesë ditën e martë dhe martesh ditën e tersi, ai ka bërë shokollatën e dhëruar. Ndërsa në nëse ai niset, edhe i vjen vezëse nga shejtani dhe e largon atë, nuk ka nuk ka problem për të. Edhe pa ne thotë Abdullah ibn Amr ibn në As, nëse dikujt i vjen një vezësi të tillë, Atë e rëtë thot Allahu me la khejre i la khejruk O la tajre i la tajruk O la ilaha ghejruk Kjo është në dua Besoj se ndodhë dhe të nëmburojë muslimanit Një dhe shutra së më thotë nga oq Bajmë në Amir eh, Radiallanu Se eh, ka thënë I përmëndën profetit s.a.v. tijerën Edhe tha Tijerëja, kjo tijer këllu i besut një nuk, nuk e lërgon muslimani nga beprimi që dëshonë të bëjnë Nëse ke vendosë bërë por ta bër ose por mos e bër lloj veprimi. Dhe nëse dikush shikon diçka që e urrën let fot, Allah me leje ati bil hasanati lant wala yad'au sayyidi illa ant wala hawla wala quwta illa bik. Qofto Allah nuk i sill të njëri vetëm se ti nuk i largon të hiet vetëm se ti dhe nuk ka fuqi dhe shndrrim nga i dhe një gjë në një gjë vetëm se me me anteje. Kjo është duaja që na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe duaja e parë që tregon Abdullah ibnu Uh, Amr ibn al-Asi thot Allahumma la khayra illa khayruk wa Allahu la yuqaa khayra isharitun wala tayran illa tayrun dha nuqaa fat taqich vetem se ajo qe ke caktuar ti wala ilah gheruk dhe nuk ka uh, ta dhuar ti te pervec teje gjith kjo per te shlyer njeu nose gabon ne nje cëse till per te uritur me tub dhe shirku Allahu ma dhuar na roje nga nje nga ashtu dhe nga ashtu shirku Elhamdulilah والصلاه والسلام ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi jamein. Mba'd. Ne treguam tani se haj dhe sherri nuk vijn prej aty të besotnive që besojnë njerëzit. Allah subhanahu wa ta'ala në ajetin e parë që treguam na tregon që hajri, fati i mirë dhe i keq është prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse najeti në dytë në surën Yasin na tregon Allahu subhanahu wa ta'ala që profeti i thon popullit të tyre që fatin e keq e keni ju vetë tuaja. Edhe këtej dhe së bashku e ka të rrgur Allah më dhurë në dy e jetë e nësurë njësa, në cilë të thotë, intusibum hasën e tu je kula adhimin rindillah, o intusibum se jetu je kula adhimin rindillah, kul, kullu min rindillah. Thotë Allah më dhurë, nëse atyru vjenje mirë, ata thonë kjo është prej Allahot, nëse u vjenje keqe, thonë kjo është prej teje, i thonë profetit sallallahu esallamu. Thuaj, të gjitha janë prej Allahut. Femalë këta ulai qomina e këto janë ka hadithat. Çfarë kanë këta njerëz sot që nuk kuptojnë? Do të thonë gatë se nuk kuptojnë asgjë. Pra sa që i thu ti. Pastaj thotë valloj më dhuar më sahabë kanë hasenet timin Allah. Çdo më që të vjen është prej Allahut. Më sahabë kanë së jetë me nesik dhe çdo i keq që vjen din prej vetes. Teqayati para Allahut thotë e mirë dhe keq është prej Allahut. Teqayati thotë e mirë është prej Allahut dhe keq është prej vetes. Do kjo nuk është kontradikt fare. Pse? Qëllimi është që fati i mirë dhe i keq është me caktimin e Allahut i gjithë. Fati i mirë si mëshirë prej Allahut, jo se e meriton atij, kurse fati i keq është si sipër Allahut dhe pastrim nëse bën durim për çdo gjënaforë të tua. Kështu që, që të keqen njeriu do ta kërkojë te vetë ati. Dhe vallaj, kjo është arsyeja e keqësi vjen njeriu, ta kërkojë te vetë ati. Çdo të keq që s'vjen, çdo lloj fatkezie, çdo lloj që të vjen në dyja, ta dish sahtek e tebete jote. Shikoj çfarë më çfarë gabimi ke bër, çfarë gjunafi ke bër, që Allahu ma dhuar ta holli tullë të këçi. Mirë, po problemi ku është? Që njerëzit sot janë aq shumë të zhytur në gjunafe, sa i nuk di kujt eve gishin përpara. Kudo që ta vegishin i dhëm, ta vetë koka, të kambot, të bagu, të zemra ku di dhëm të do plot gjunafe. Dhe nuk di kujt eve gishin përpara. Ai shum gjunafe ka. Per ne se kupton, ishi zhytur i mbytur me gjunafe. Kurse selefët dikur, të cilët e ruanin e veten e tyre me gjunafe. Kur do të së jëj keqe, dihet të kuptoni ai ishte ardhur. Sa tregon Sufjan al-Thauri, Allah më shëroi fot mundaluar namazin natës, sikur ai që anë për namazin natës, në namaz sabahti Allah ta falë me xhamat. Mundaluar namazin natës sot për 6 muaj për shkak të një gjunafe që bëra. Lojë Msheroft, i dini dhe gjynafat çfarë bënin? I numon dëgjojnë atë tinë dhe, dhe, dhe, dhe dinë nga i vijnë e keqja. Kurse sot njerëzit, jo jë vetëm që nuk e dinë nga e vjen e keqja, por ja dedikojnë që si ka bërë Në dhën, atë që sikao bor Allahu shkat për të keqën. Domthonë, harrojnë atë që janë shaktari vërtet të keqish të kishëve të tyre që janë gjynafat të tyre, edhe merrën ato gjëra të cilës sikao bor Allahu shkat për të keqjen e tyre. Në një kohë që shaktari vërtet të keqës njëri u dëshvjetja e tij, po që e se njërë do t'i gërmoj gjunafët e ti, do shikoj që gjithë dhe gjë, paksimi riskët, smumjet, halët, streset, sprovat, të gjitha këto, janë si shkak për gjunafët e njërë jëtë. Me jamë lësua jëtë zëbih, ka thonë Allah në dorë një ajetë gjithë përfshirës, a se dhe Ebu Bekri është trejmur për këti ajetë, trasë në tonë më më më më edhe musedin e ti të hadith, kure gjithë të a Shkoi i tremur te profeti Sallallahu alajhi wasallam i tha ugur Allahu Allahu madhur ka thon Kur'an kush boni te keqesh shpoblet per ta. Po a do sh problem i nuk dë, do dë, do dë, dënohen per çdo te keqesh i thotë u oh, Bekr Allahu te mshiron. A nuk lodhesh, a nuk stresosh, a nuk smuresh, a nuk kapi n halle, tha po, tha. Kjo isha gje sh problemi. Domthon po sa gjynafi qe bën, qe bën njeriu i hedh ul desa smund dhe e pastron. Domthon qellimi qe hem per vetes tonë. Dhe nese jiu pun durim atë hem pastrim per të. Por qëllimi është ju do ta shikoj të keqin te vetja e tij për ndër dhe profeti i thon popullit të tyre do të ta i rrukum me ju e keqja jua stëvetë toja. Ky është njeriu, harron atë që është shkaku i keqësisë dhe merret me atë që nuk është shkaku i keqësisë dhe harron gjërat e njëjta nuk e kërkon falje Allahut për to dhe merret me atë që Allahu sa ka bërë shkak dhe i bën shok Allahut me me, me anë të me anë të tyre gjërave me atë perspektive edhe kështu largohet për Allahu subhanahu wa taala. Afrojt për shëtanit, bëd një gjithi dhe shkon gjahnem në sëllonë në më dhe uërë të nëruaj me gjunafet, sepse shërë të tyri shërë i vërtet, të nëruaj në pësit një të kota.